Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vom continua astăzi să vorbim despre Sfințenie. Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să se îndumnezească, spune Sfântul Atanasie cel Mare. Aceasta este apogeul Sfințeniei. Cuvântul Sfântului Atanasie poate fi socotit ca un punct de plecare foarte potrivit, pentru înțelegerea chipului tainic în care se petrece acest proces care înalță pe creștin spre azurul sfințeniei. Căci după Sfinții Părinți, în momentul în care logosul Dumnezeu s-a întrupat, firea omenească a fost îndumnezeită de cea dumnezeiască. Acest proces se repete cu fiecare creștin care intră pe poarta raiului, botezul, în trupul tainic, al Domnului. Prin botez, omul vechi e înmormântat în Hristos, pentru ca împreună cu Hristos să învieze omul nou. Această primă fază îmbracă pe om în Hristos. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, cântă poporul cel drept dincios. El a devenit Hristofor, adică purtător de Hristos. Sfântul Ioan Hristostom scrie despre Apostolul Pavel. Inima lui Pavel era inima lui Isus. Dar nedespărțit de Domnul Isus e Duhul Sfânt. Noi am existat în chip tainic în Isus Hristos, prin el am intrat în trupul său tainic, unde Duhul Sfânt ne sfințește într-o înnoire a vieții. Cu aceasta s-a încheiat principalul act din viața creștinului. Chipul lui Dumnezeu în el s-a curățit și s-a luminat, asemenea chipului sfinților de pe zidul bisericilor, care apar cu încetul de substratul de funingine când sunt spălate. Dar trebuie să se câștige și asemănarea cu Dumnezeu. Omul e de-abia la poalele muntelui taborului. Acum începe urcușul anevoios spre zările veșniciei, care nu se sfârșesc niciodată. Biserica nu-l lasă fără ajutor, ci din potrivă. Fără să mai zăbovească după acea naștere din nou botezul, baia mântuitoare, luminare pe calea cea nouă, îi dă peceta, întărirea, desăvârșirea pentru a câștiga asemănarea. Pe acest nou născut îl hrănește cu pâinea vieții, cu însuși trupul și sângele Domnului. Iisus Hristos nu mai servește de model numai. El cere mai mult. El ne cere să devenim noi înșine Dumnezei după har, fii ai lui Dumnezeu prin adopțiune. Noi, toți creștinii, formăm trupul tainic al lui Hristos. Fiecare din noi suntem un membru al acestui trup. Eu sunt vița, voi mlădițele, zice Mântuitorul. Noi prelungim în viața noastră pe aceea a lui Iisus Hristos, în zilele petrecerii sale pe pământ. Oricare ar fi împrejurările grele, voia creștinului e voia lui Dumnezeu. În toate chemările, el răspunde, iată-mă, Doamne, nu după cum vreau eu, ci după cum vrei tu. Un împătimit de viața Dumnezească, a lăsat un dialog între el și Isus Hristos. Ce te împiedică să-mi slujești? Eu îmi sunt mie însu piedică, o, Doamne, de mult timp ți-am închinat trupul și sufletul meu, deci îți aparțin, iale. Ioane, spune Dumnezeu, de-ndată ce sunt ale mele și mi le-ai dat, le primesc ca pe un bun al meu. Vreau să ți le încredințez, dar nu ca pe un bun al tău, ci ca pe un bun al meu. O, Doamne, dă-mi harul tău să nu mai fiu decât un bun al tău și pentru tine voi trăi. Așa să ne ajute Dumnezeu.